Eyha almuslimun alhadirun yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa laqad atayna kasaban min almathani walqur'an alazim falandirimat amr allah jalla sha'nuhu zotin ton falandrojm preti ndim dhe fali kërkojm atë njeri te cilin e drejton zoti askush nuk mund ta humbas A njëri që humbet vetën e ti, askusht tjetër veç Zotit nuk mundet të drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhorohet me të drejt, përveç Allahu gjellëshe e nuhu që është një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammed i pacja dhe bekimet e Zotit që ofshin gjithmon me të është rob i Zotit dhe është i dërguar i ti i fundit. Të ndëruar besimtar dhe besimtar e vlezër dhe motra Allahu Gjellësha Nuhu, Zotu Jyn, thot në Kurani në famlart, ne e të dham ty o Muhammed, shtat ajetët që përseriten, e të dham Kurani në madhruar. Blezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, Kurani famlart është fjajla e Zotit, që i zbriti profetit e ti, Muhammed i sallallahu aleyhu sallem, Kurani famlart është libri i fundit, i Zotit për mbar njërzimin, Kurani pamlart është ai që sfidoi poetët, intelektualët, sfidoi gjendet dhe njerëzit. Kurani pamlart është libri i të cilit nuk ka për ta ndryshuar kurrë koha me të cilin kurrë Zot ngopën gjuhët e njerëzve, të cilët kurrë si mbarojnë mrekullit. Çdo kush që shkruan një libër e nis atë me një fjalë hyrëse. Dhe në fjalën hyrëse mundohet që mesazhi të jetë i fortë që mesazhit përfshin çdo gjë tjetër që do shkruhet në këtë libër. Kurani fam lart e ka një hyrje. Hyrja e tij është surja El-Fatiha. Dhe vet Fatiha do thot Chelsea, hyrësja. Ës Chelsea Kurani, është Kur nëna e Kurani, është Kurani në mikro. Nëse do dish çka ka brenda Kurani, shifes çka ka brenda surës Fatiha, surja Fatiha është program për jetën Kush kupton atë ka kuptuar jetën, kush se kupton atë nuk e ka kuptuar jetën. Prandaj, vlezër dhe motra Surja Fatiha është surja që një musliman që mudohet ti i devotshëm të paktën e lexojë 17 herë në ditë, jeton me të 17 herë në ditë. Është surja me të cilën pa të cilën nuk pranohet namazi nëse nuk lexohet Fatihaja. Nuk pranohet namazëi, është surja për të cilën ka thënë Muhammedi sallallahu a.s. Më ka zbritur zotë një sure Ato se ka zbritur asë në të uratë, asë në zeburë, asë unë njilë Ajo është tatshja që përseritët Dhe është Kurani vetë, është Kurani madhështor E ka fjallëm për surën fatiha Të gjithë e lezojmë surën fatiha Një herë e nisi me vështërisi Se zdim të lezojmë si shduhet arabisht Pastaj na bëhet familare, por vjen një kohë që e lexojmë atë, dhe nuk dim se çfarë lexojmë. Ndoshta ka për nesh që sa din dhe kuptimin e surës Fatiha. Nuk është e hijshme për njëri që falet mos di kuptimin e nënës së Kuranit, kuptimin e asaj sure që pa të cilën nuk ka vlerë dhe namazi ynë. Sot do flasim diçka rreth surës Fatiha dhe sa për dieni, thuhet se Aliu radiu Allahu anhu ka thënë pot kisha ko dëshkruaj aq shumë libra sa do të mbanin 7 devë vetëm për kuptimin e surës Fatiha. Ës sura e madhe ka kuptime të jashtëzakonshme, por të paktën thelbin e këtij kuptimi do të mundohem ta jap sot gjat kësaj hutbie. Sura Fatiha fillon me Bismillahir Rahmanir Rahim, thot Alhamdulillah. Dhe elhamd do të thot falënderim, falënderimi plot, respekt absolut vlerësim total, vlerësim që s'jabon si asë një kriesit tjetër, kush do qofta jo? Elhamdësh falenderim me shpirët e me zemër, për të mira që s'bresin pa fund, ndaj teje, ndaj gjithë kriesave. është më e madhë se falenderimi që jathemi dikuit, thjesht me gjuhën tonë, thot falenderim zemëra, thot shpirëti, thot gjithë qenja jonë, falenderim me për ullje dhe respekt, ndaj kujt, lillah, ndaj Allahut, Dhe Allah është emri i përveqëm i Zotit të vetëm të gjithësis Ja ti i cili nuk ka shok, nuk ka fmi, nuk ka Zotit tjetër veqë Allahu gjellëshan hu Zotit thot në Kuranin famlart Hel ta'lemu lehu se mija A ke dëgjuar që dikush në këtë bot ti thot vetës Allah Ka shumë njërës që kanë thonë jemi Zotit Jemi si Zoti Por Allah as kusht ka patur gudzim Ta quaj vetën e ti As kusht ka patur gudzim Se emrin Allah e meriton vetëm një është Zoti apsolut është emrin i përveqëm i Zotit Gjdo gjë pa Zotin nuk ka kuptim E gjdo gjë me Zotin Gjithmon do ketë kuptim Kër një djetar fa, Djetar kër bori komentin Kër anit famlart Erdi të komenti surës fatiha Erdi të shpigoj fjalan Allah e tha qëfar mund të themun për Allahun ajo është i përveçmi, gjithë përveçmive gjdo gjohë komentohet në përmjet ti dhe a i s'ka nevoj për komentin as kujt tjetër dhe qau kur tha këto fjal dikush e pa në andër mas i kishë vdekur e pa në mes gjenetit dhe pyti si ti fali Zotit gabime dhe të putin këtë vend mi ka fali, tha vetëm se kur ka marrë të kë emri ti, kam thënë e si mund të komentoj emri në Zotit kur çdo gjë tjetër merr kuptim nga emri i Zotit, aty më falë Zoti Gjithësisë. Prandaj vëllezër dhe motra, ne themi elhamdulillah. Të a din kuptimin e kësaj fjale është fjalë e madhe. E themi ngëzime, e themi hidhrime, e themi ditën, e themi natën, e themi mëngjes, e themi mbrëmje në çdo situatë, por rëndësi ka të mos e thot vetëm gjuhë, por ta thot me zemrë. Kjo është kuptimi i fjalës elhamdulillah. Falënderimi vërtet i takon vetëm Njërit. Dhe ai ka emrin që s'ka askush tjetër veç ti, emri i Ti është Allah. E kush është ky Allah? Rabbil Alamin. Ai është Zoti i gjithë botrave. Ai është krijuesi, është formësuesi, është orientuesi, është furnizuesi. Nuk ka Zot tjetër veç Ti. Çdo kush që ka pretenduar se është Zot, ka qenë një mashtrim, ka qenë një iluzion, nuk ka tjetër veç një Zoti ai që ka krijuar, ai që furnizon, ai që e vë shpirtin, ai që merr shpirtin, çdo gjë tjetër, Zoti ja ka dhënë pushtetin me qira. Zoti ka për të marr vetë pushtetin. E ky Zot nuk është vetëm i imi apo i yti, po është i alemin. E çfarë jam këto alemin në botrat? Bota njerëzve ika 7 miliardë sot. Është vogël, është shumë e vogël. 7 miliardë në sot, sa kanë qenë përpara nesh e sa do jemi pas nesh, të gjitha këto janë vetëm një botë. Bota çdo njeriu është botë në vetë. Zoti është Zoti i gjithë këtyre njerëzve. Bota e kafshëve është botë në vetë, e mikrogjallësave është botë në vetë, e engjëve është botë në vetë, qjet janë botë në vetë, toka është botë në vetë. Dynjaja është më vete, ahireti është më vete Aje është zotë i zemrave, i botës e zemrave është zotë i botës e mendjeve është zotë i atyre botërave që ne sot së të shko në kur mendje Janë shumë të botëra që ka kryuar zotë Janë shumë të ushtarë të Allahut Të gjithi lutën zotit me gjuhën e tyre Kër lejomin hua fishen Gjdo dit, në gjdo moment zotë i është të umarë me një qështi Zotë i mërtë me gjithë E ne nuk e dim se këta egzistojnë Kanë halët e tyre, kanë telashet e tyre I dëgjonë telashet e tyre Zoti Dhe i zjedhë halët e tyre Vetëm Allahu gjithë lëshanë hu Pra ndaj, dha dhe motër Për thuash, elhamdulillahi Rabbil Alemin Ke hapur derën e mbretri Se Zotit është shumë madhe Jash zakonisht E ti je vetëm një Vetëm një i për gjithë kësa i mbretrije Për gjithë këtyre kryesave Pastaj Zoti thotë Ar-Rahman er Ar-Rahim Ar-Rahman er do thot i mëshirueshëm ai që ka mëshirë për të gjithë krijesat qofshin besimtar apo jo besimtar qofshin njerëz gjinë apo kafsh për të gjithë ka mëshirë Zoti i gjithësisë kjo është mëshira absolute kjo është mëshira për të cilën ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Zoti ka librin e tij që quhet që që Lauhul Mahfuz në mes këtij libri është një fjali ku shkruhet Mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. E mëshira ti është ta që madhës anë togë ka zbritur vetëm një nga një qindë mëshirat. Me këtë mëshirë mëshiron nënafmi në vetë, kafshak lushin e vetë, sa që thot pejga merja rejselam edhe ka lipela në gre këmbën që mëzit sajt pije mëzë dëmtohet. Kjo është mëshira Zotit të gjisisë, është vetëm një piesë e kësaj mëshira. Ato njerit që Zoti e fal, e fal me mëshirën e tij. Ato që njerit që Zoti e dënon, e dënon me drejtsinë e tij. Por ka një mëshirë tjetër, është më e ëmbël se e para. Ajo është mëshira që fshihet tek fjala Ar-Rahim. Er Ajo është mëshira plotë. Është mëshira që e ka vetëm për besimtarët, për ata që i lutën Zotit, për ata që i besojnë Zotit. Ka marrëdhënie tëra Zoti me ta. Ata jo thjesht u tregon rrugën por ua fut në zemër besimin që ta ndjekin këto rrugë, ndoshta i merr për dorë të të ti çoj tek mëshira e tij. Prandaj Zotit i lutemi që mos na largojë as ta mëshira e madhe, pa po as nga mëshira intime, e cila është mëshirë vetëm për besimtarët. Nëse dikush të thotë se Islami është fe e ashpër, është fe e dhunës që thua shurp të kesh, është libri i cili në fillimin e tij i ka thën Ar-Rahmani Ar-Rahim i mëshirë shmi mëshirë ploti e zdo surë e ka njësur me mëshirë e si mund tjetë i ashpër a i zotë që ka zbritur këtë liber i cilë nuk fillon asë njëherë pa përmendur Bismillahirrahmanirrahim o zotë na përfshi gjithmonë mëshirën tënde dhe asë njëherë mështartha ju ditë kur ne se meritoj mëshirën dhe falen tënde masë kësaj themi ajetin e tretë maliki ja umidin mbreti, sunduesi i pushtetshmi i ditës së llogarisë. O Zot, po ka shumë mbretër në këtë tokë, po ka mbretër. Unë ja kam dhënë mbretrin, ja kam dhënë me qira mbretrin, unë do t'ju a marr mbretrin. Unë jam ai që ngrej, unë jam ai që uli. Ja kam dhënë për t'i provuar kush bën mirë mbretrin e tij, ja shpërblejnë këtë botë, në botën tjetër. Kush bën keq mbretrin e tij, ja marr sikur se pati atë. Në këtë botë ka patur shumë mbretër. Kan menduar se janë më të fuqishmit. Edysa prej tyre i keni parë në televizor ditët e fundit kanë thënë mbretrit e botës, ja mbreti mbretërve të Afrikës, e fundi i tyre ka qenë skandal. Ndoshta një njeri normal nuk do të vdiste në këtë formë për të treguar se mbretria absolute është e Zotit të gjithësisë. Ai është mbreti i mbretërve. Ai ka në dorë pushtetin e të gjithë pushteteve tjera. Ditën e llogaris kur Zoti ngjall njerëzit I njallë mbretrit, i njallë popuit Ata që janë njohur, ata që si ka njohur As kush, thot zoti I flet njëzbe kush, Kuj janë sot mbretrit As kush nuk përgjigjet As gjë nuk, nuk piptin Pas e dhe thot zoti Limeni lëmull këlljom Kuj ti takon sot pushteti As kush nuk flet A i përgjigjet vet, vetës e ti Lillahi lë wahid il të har Sot pushteti është vetë të mi Allahut A i është vetë të mi Edhe a e së ndimtari i vërtet Zotit është mbreti A e mbretrin, a e pushtetin Jo gjdo kujtë që Zotit i ka dhanë mbretrin Do mësë doshmënisht e ka dash të të E jo me din është dita e logaris është dita kur ka gjyq Jo si gjyqët e kësaj bote Por ka gjyqë për para Zotit të gjysis Gjyqtar është i drejti absoluti Allahu gjellë shenu hu I pandehur është do njëri Çdo kush ka për të dhënë dëgari për bëndat e tij, e kush janë dëshmitar, janë çuditshëm dëshmitarët. Jan pjesët e trupit tënd, është gjuha jote, duart tuaja, syt tuaj, është tonka, janë melekët, është libri që është shkruar për ty. Ati është gjyqi absolut. Prandaj vëllezër dhe motra, kur ju shkoj mendje për të bënë një të keqe, kujtoni se ka portare një ditë kur keni për të dalë përpara gjyhtarit absolut Allahu xhalleshanehu, prandaj frenoni. Kur ti shkon mendje për të bënë të mirë, bëjeni atë, sepse do të vijë një ditë ku do të shpoblej gjyqtari absolut, Allahu xhallashanuhu, kush don ta kuptoj jetën, nuk ka për ta arritur, kur ta kuptoni atë, poshtë kuptoj ato që quhet يوم الدين, dita e llogaris, dita e në të cilën i lutemi Zotit këtë mëshirë ndaj nesh, na trajtoi me mëshirën e tij dhe jo me drejtsinë e tij, se me drejtsinë e tij të gjithë ndoshta do të humnim Kjo është pjesa e parë e surës Fatiha. Kjo është zotin surën Fatiha. Êshtë Allahu që është zoti i gjithë botrave, i mëshirëshmi më shiploti, mbreti dhe sundimtari i ditës logaris. Me tre fjalë ka përmenë zoti gjithë atë realitetin e ti. Kush mësonë këto tre fjalë e kuptonë me dëvërtet, kush është Allahu që lëshënë hu. Por surja Fatiha vazhdojnë me gjysëmën tjetër, ajo është për ne, është për robin Qfar thot, ajo që është për robin, i jake ja në abudu, i jake në stein, o Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për e teje, ndihme në kërkojmë. A nuk pas ka Zot tjetër përveçteje, as pas ka sundimtar tjetër përveçteje, a qenë këti më sheshme dhe më shirploti, atëherë, në vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për e teje, ndihme në kërkojmë, të adhurojmë ty, o Zot, me adhurimin tonë, në punën tënde, në familjen tënde, ti je vetëm Zoti që meriton të adurohesh. Çdo gjë tjetër përveç Teje është një mashtrim, është iluzion, nuk është Zot. Ai mund të jetë njeriu, njeriu që smuret dhe shndoshet, që lind dhe vdes, që ka pushtet dhe nuk ka pushtet, e ti je gjithmonë ai që nuk ke patur fillim e as ke për fatur, pa patur kur mbarim, prandaj vetëm ty të adurojmë. Nuk ka thënë Zoti të adurojmë ty. Por këshu të thuash, vetëm ty të adhorem dhe askën tjetër me ty. E masi të thuash Zotit këto, edhe Zotit e din, se kushë shi sinqert dhe të fjarë. Surja fatiha të provon, nëse je i sinqert në ato që thuash, i thuaj lutjen ato tjetërën, vetëm prejtej e ndihme në kërkojmë. Ndihma është pre Zotit, robjë është se bepë. Kur Zotit donë të bëhet një gjë, mi afton të thot asaj, kun fërje kun, bëhu, Edhe ju po më bëhet Pra ndaj pejga mërja a.s. Kam suar dhe fmit e vegje Ta dish të thoshte Se nëse bota me qka brenda saj Do të ngrihen për të bërë ty njit mirë Qese ka të saktuar zoti Vallaj kurës kam për të bërat mirë Po se pa të saktuar zoti Po si kurë të gjithë ngrihen për të bërë njit keqe Të të kine se ka të saktuar zoti Kurës kam për të bërat keqe Sepse nuk e ka të saktuar zoti Pra ndaj themi I ja ke na abudu Ibn al-Kaj i më thoshtë, zoti ka zbrit 104 libra, më të gjuarit janë vetëm 4, zë burit të urati, unë gjilë dhe Kurani, sekretin e këtyre 4 librave e vendosin Kurani më pëm lartë, sekretin e Kurani e vendosin surën Fatiha, dhe sekretin e surës Fatiha e vendosin në dy fjalë, i jake na abudu, o i jake në stein, këto dy fjalë janë sekreti i gjithë librave që ka zbritur zoti i gjithësis pas të e themi i hdina sirat al mustëkim o zot në uzo në rrugën e dretë u dhëzimi është prej zotit vetëm zoti u dhëzon dhe zoti kër jep u dhëzim do thot që e ka dasht një person dhe kër jep dynja një person nuk do më thanë se e ka dasht atë njëri u dhëzimi është prej zotit a i në u dhëzoft a i në mba gjithmonë në u dhëzim Udhëzimi është gjëja më ma e madhe. Është myshdia më ma e madhe që mund t'i jap Zoti robit të tij. Prandaj për këtë udhëzim i lutemi Zotit se tishte me mendjen tonë, tishte me aftësitë tona për Zotin rob i humbet në një moment. Po ashmshira ti që i ruan menden, ja ruan zemrën robit, ja forcon këmbët, i jep durim të ecë në rrugën e drejtë, e rruga e drejtë është një. Ajo ka emrin es-sirat al-mustaqim, është një rrugë Sikaj moshi o Zot vetëm një rrugë ka po të gjitha tia janë rrugica, janë rruga qore, ato rrugë nuk kanë krye dhe nëse kanë krye ta dish se kryet e tyre përfundojnë në zjarrin e xhehenemit, por rruga e Zotit është një, ajo është rruga e drejtë. Këshu ka thënë por herë, kështu është edhe kështu ka përqen lum për ata që kanë durim të ecin në rrugën e drejtë, në të cilën ka vend për gjithë pejgamberi alay salam mori një shok vizatoj një vistë të dretë, pas taj shumë vijat të tërthorta, dhe i tha shok vetë vetë, vijat e dretë është rruga e Zotit, është e dretë, si që po e shiknë një atë, vijat tira, janë rrugët e shejtanit, janë shumë, mundohën të lagonë robin për kësaj rrugët, por në faktë është vetëm një rrugë, është rruga e Zotit, për këtë rrugë i lutëm i Zotit, që të na uzoj, e E mas kësaj, Zot i shpjegon, se kush ka esur në të rrugë, se rata ledhine në amë të alejhim, është rruga atyre, ndaj cilve tjo Zot këllshuar mirësit tuaja. Ata janë profetet, janë dëshmorët, janë njerëzit e mirë, janë dëvotshmit, mos të duket vetja se ti e vetëmi besimtarë. Mos të duket vetja se mos i që ti zdo të adhurohi Zot i, Ka shumë njerëz që kanë adhuruar Zotin, duke filluar me pejgamberë, me dëshmorë, me njerëz të mirë. Sikut të jesh vetëm me një person që po bën sëcjsde, ti nuk je vetëm. Ti je me shumë shumë shokë të tjerë, pandaj mos u maj shumë në të madh, bëhu modest. Sa rruga e Zotit ka patur shumë njerëz, profeti i Zotit Yusufi alayhiselam, ju lut Zotit edhe pse ka qenë mbret në këto tokë Yusufi. O Zot tha, kur të vi vdekja të lutem që shpirti të më marrë si musliman dhe të mbashkosh me njerëzit e mirë, më fut atje në turmën e njerëzve të mirë, kish të modesti përpara Zotit, nuk thamë më bëj mua më të mirën e tyre, çti prija e tyre, por inshallah mbashkon me njerëzit e mirë. Kjo është rruga e drejtë e mas ksa e thot Zoti, "Qikujdes robi im se ka dy semafore të kuq" Kujdes mos hyë në këtë rrugë, se të nëzirin nga rrugë e drejtë. Shumë njerës për para te e kanë hyërë në rrugën ku ka semafort kuqë dhe janë shkatruar dhe kanë humbur. Cilët janë të rrugë, para cilave ka një semafort mahtë të kuqë, por shumë do shta nuk e shohin pa, e para rrugë, është aje që quhet Gajrë il Magdubi Alejhim, jonë rrugën atyre që fituan zemrimin të andë, ata tha zoti janë ata që e ditën vërtetën dhe nuk e ndoqen ata. E dinë besimin, dënjojn tinë në shtrohen atij. E njohin Zotin, por e kanë hundën në qiell. Janë të zgjuar, kanë informacion, mund të jenë intelektual, mund të kenë lexuar shumë, por zemrën e kanë të prishur. Mos u bëj për këtyre njerëzve. Mos u mashtron nga deturia jote. Ka shumë njerëz që dinë por nuk janë të sinqertë në diturin që ka. Kjo është një rrugë të cilës mos ju afro, e rrugat tjetër thot, u e le dalin, asë në atë atyre të cilët kanë humbur, kanë qenë të sinqertë, por se kanë ditur të vërtetën. Janë më shtetur zemërs, por s'kanë vënë në punë, mendje në pun, e tyre, shumë njëres në këtë botë, kam patu diturit, por kanë humbur, se e kam pasë zemrën e prisht, e shumë njërez në këtë botë, e kam pasë zemrën e mirë, por kanë humbur, se nuk kanë ndjekur, si shduhet rrugën e Zotit, rruga e Zotit, vëzër dhe motra, ka dy kushte, kusht do të ndjekja të, ta pjus vetën, a i ka të dy gjora, e para quëtë sinceritet, e dy ta quëtë diturit, pa, ditu, pa diturit, nuk ka vlerë sinceriteti, edhe pa sinceritet, diturit Do të thot tje shëjtan me brinja Mas i themi të gjith këtu ajete Të cilat janë komunikim Ju komunikoni qdo dit me Zotin Surja Fatiha është dialog me së robit dhe Allahu gjëllëshanu hu Kur të thoni këtë sure Më ndoni si përpara kujt që ndroni Me këpë o flisni dhe në fund Në themi amin Amin do thot o Zot përgjigju lute stime Edhe në gjith themi amin o Zot përgjigju lute stoni Elhamdulillahi Rabbil Alamin Vassalatu <coughs> vassalamu ala sajidina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi e zmajin thumma emma abad Lezër dhe motra, besimtare dhe besimtare Edhe njëherë ju thash Se ka shumë që lezojnë surën, fatiha Por me ndojnë se është e nigm Nuk dinë se qka brenda fatihas Surja fatiha ka të regjora shumë të mëdha E gjithë jeta, i gjithë kurani rotullohet rreth të rrethtyre të regjorave, surja fatihatë të mësonë kush është zoti, kush është zoti i vërtet, edhe kush janë të të tjere që nuk janë zota, por janë gjithë iluzione dhe mashtrime. E dyta që të mësonë kjo surë është si adhorohet zoti i vërtet, se ka njëra që njofin zotin, por nuk dinë si ta adhurojnë atë dhe treta, cila është rruga që ne duhet të ndjekim, se ka njerëz që e njohin Zotin dhe mundohen ta adhurojnë atë, por nuk dinë rrugën që duhet të ndjekur. Prandaj quhet nana e Kuranit, prandaj quhet çelësi i Kuranit, çdo gjë tjetër në Kuranin fam lart, në ato Mira e mira a jete janë shpjegim i tre këtyre që përmenda unë Janë shpjegim i surës fatiha Pra ndaj meriton që kjo surët juhet nëna e Kuranit Surja ma e ma dhe Kuranit Kushe kupton atë ka kuptuar sekretin e jetës dhe sekretin e Kuranit Kjo surë dhe zërë dhe motra ka vlera shumë të më dha Tek sa pegamenja a.s. ishte me gjibrilin Afrë njëri tjetrit u dëgjua një zhurm Si e hapur dere Edhe Gjibriri a.s. griti kokën dhe tha o Muhammed Tani po hapët një derë nga qilli Betohem në zotë se nuk është hapur as një herë Përvesë se këti momenti Aty doli një engjol Edhe tha o Muhammed Po së bretë për kësaj dere një engjol Betohem në zotë se në s'ka dal as një herë në dunja Përvesë se kësaj herë Pra ndaj dëgjohethe që partot këjë engjol Kër erë dhe këjë engjol i tha pega merë dhe a.s. Mysh dhe për ty, o Muhammad, të ka zbritur Zotit dy drita fundin e surës Bekare dhe surën Fatihah as kujt tjetër përveçteje si kanë zbritur këto në gjdo gërëm që do t'i ledzosh do t'i api Zotit fundi surës Bekare dhe surja Fatiha, janë gjërat që zoti ka i lanë spesifik për Muhammedin sallallahu alai e sellem, spesifik për gjithë besimtarët, prandaj kërta alizoni këtë surë, ta dini se kjo është vetëm për ne, për ndjekësit e Muhammedin sallallahu alai e sellem, kësure nga ndikime që ka ajo shëron, por shëron kër robi lezon me shpirë të me zemër, është trasmetuar se një hejë një shokë një grupë muslimanësh duke e curë, Erdi një grua dhe dhe dhe tha, i pari fisit tonë është smurë, burat si kemi në shtëpi, a ka dikush për jush që di të ledzoj, di të kuroj, dikush ungrit nga muslimane dhe tha, unë di, shkoj, i ledzoj di qka, edhe a ju shërua, edhe a i, si shë problemi tha, i dhe 30 dele. Kure erdi me 30 dele, shohë këti thanë, qëfar borë e ti, ku dit i shërosh? Tha për zotin lezova surën fatiha sa lezovasurën fatiha e shërojë Zoti por tha ne nuk do të ham për e deleve tuja të resa ta pysim pe i gamen ale i selam së se ndoshta mos bëjmë në i gjuna kure dhe gjoj këtë gjo profeti ale i selam thas Zoti shiroft, e më shëroft e ku e pas ka ditur a i që fatihaja shëron lumë pra të njëri bravo i qoftë fatihaja shëron nga blerat e kësë suri ësë suri që lezohet me qëllim për të çruar, ja lexojmë vetes tonë kurimi i smur, fëmijëve të tan, njerëzve tan, me qëllim që Zoti t'u lehtësoj dhimbjet, ka shumë e shumë vlera të tjera surën Fatiha. Un ftoj veten time dhe gjithë ju. Nëse ka musliman të cilët nuk dinë ta lexojnë surën Fatiha, bojeni bismillah me surën Fatiha, se si shkon një muslimanit mos di të lexoj surën Fatiha. E kush di ta lexojë, kuptojeni surën Fatiha E kush dita kuptoi për jeton i sura e Fatiha se është nëna e Kuranit, është më e madhja. E gjitha surve të Kuranit Kush jeton me Fatiha Edhe e kuptohen atë Me lezë Zotit vdes musliman Dhe në gjallet besimtar E luzë Zotin e gjisis Nashtojnë zemrat tonë Dashurin për librin e ti Dashurin për gjitha jetet e ti Por si do mos për surën Fatiha Në bëvë Zotit për atyre Që e lezojnë të surë E përjetojnë atë Jetojnë me të vdesin Me të dhe në gjallën Me mshirën e Zotit Për hatët të kësaj suri Allahum Amin amin alhamdulillah rabbil alamin inna allaha malaikata yusalluna ala an-nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammade fil awwalin wasalli ala muhammade fil akhirin wasalli ala muhammade fil mala'il a'la ila yawmid din allahumma hdinna wa hdibna waj'alna sababan liman ihtada allahumma hdinna wa hdibna waj'alna sababan liman ihtada allahumma ya rabbana hdinna wa hdibna waj'alna sababan liman ihtada allahumma izzil alislam wa usri muslimin azz alislam wa nsur almuslimin azz alislam wa nsur almuslimin allahumma amin amin amin alhamdulillah rabbi alalamin lizar the motra zoti ne kuranin famlarte i urdhron gjith besimtarat per tre urdhra dhe i ka dhan tre ndalesa zoti urdhron per drejtesi për bëmërësi dhe për mbajtë të a lidhje me të aftëm i tuaj, ju ndalon nga fjal të liga, nga pun të pista dhe nga të i kalimi kufive, ju këshelon me shpres, ju të të të të të të të shëllohen i waqtimi sëra.